قرآن مختارم عوردون کو دا مولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن دا چتیس نمبر کیسٹ چپوٹوپائی محلہ پیر اگزائی مسجد کی پا بیس چھین دوزار نو کی شعر دید دو پتہ ایسا تائی اس توید سنت کیسٹ اینڈ شیریز مرکز دکار نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہیدی موبائل نمبر 031 نرسو ولا شګلور کول کیږي او دې ما چې خلق نه کوم دا خطاب د چا سره خدا خدای نبی لسلام په وخت کې الله وایي تاسو می پیدا کړی مله هغه نرسو می شګلونه در کړو بیا دغه نرسو می ویچا ملایکو ته می حکم وکړو چې اذن ته سیدا وکړي دي دې دا څومره ترتیب به پاره نه دی یو جواب خدا چې والا کړه خلق نه پیدا کړی تاسو یعنی تاسو پیدائش الله یم اختیار سمم بیعوار ایدہ خبرہ سوورناکم جی شکل دلمنگ درکڑے دیں جاتا چی پاکم شکل پیدای اللہ ایدہ امہ درکڑے دیں درہم سمم قلنا سمم بیعوار ایدہ قلنا للملائکتی جی منگویلو ملائکو تا اوز جدولی آدمہ سیدہوکی آدم علیہ السلام دا ندایو مطلب دویم مطلب دادین چی دا لفظ پدیزے کی مضاف حصف دین ولکد خلقنا اباکم ثم صورنا اباكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم موږ تاسو پهلار پیدا کړ بیا هغه شکل ورکه هغه کې روح پوکوه او بیا موږ غین پس ملائکه دوی چې د سدو کین نو دا دو مطلبونه علما ذکر کوي په دې ځای کې خدای نو مه چې ما کوم ذکر کنه دل علما ترجیح ورکي ځګه په دې کې د مضاف منلو ضرورت نشته د حذف منلو ضرورت پکې نشته الله یې سدو کله له او الله ر ل دا مانا کا سشیمان کړې الله ت دس نه کولوونه الله تجوده چې سد د او نکلا ې د د نه کولو د س دی نهو ې وکړ شو نه خبره داس ده ایام کارطببیرهم والله فرمی ماوا کا می نه آتی د تا نه کممسیز واړولی هوج کا الله تجوده. او سشی مجبوره کړي چې سيداري اونکړه ما معنا بغايي او اي الله رب العلا ما مناکا سشی منا کړي زماده حکم منلونا او سشی مجبوره کړي الله تسجودا چې سيداري اونکړه از امر تو کلا چ ما تا ته حکم کړه دین معلومه شو چې ابليس تزان له حکمو ملائکو ته حکمو خدای ابليس وسره وبكي یعنی دا حکم ملائکو ته هم شيطان ته حال او د خیررممنو د غهیم دنا خلک دنی من نارین تازه پیدا کړیم د اوه په خلک د هممن تینین او د د پیدا کړی د دښ نه ما منه سکړی د بندې د ایام کبی ررحیم والله فرمي چې کاهلوله ما اوله ما کرکي اللهځې اح جهو الله تر کې سوج دی و هول کم سيز چې د سيز دين نه کوله ته مجبورہ کړو هغه تکبر او حسد یعنی دې ته تکبر او حسد د وجه نسی دي تیار نشو او دې انکار وکړه هغه تکبر دي د دې کې قران ښکار کوي امام کرتبي رحم الله په دې کې بهترین بحث کړی دی پدې چې دوه داخپل غند پټاو ځړ کې لوی وا تکبر او حسد دا پټاو او الله رب العزتو د انکارو کې جا هرڅه ولا ښکار وکړه قال وفيدي إبليس أنا خير منه زيما غره دهنا ولي غره لك خلقتني من نار زده پيداکلهم ده أورا وخلقتهم تو من توينين او ده ده پيداکلهم ده خورنا امام كردبير عم الله ده خره پوئی دهنا پو حالانك خوره ديره بہتره ده أورا او ده غیده بہتر والده پاره تقریباً پینزشبک وجه سکر کردین او دهم یوی لمذکر کوي چړو مې اغه شي هغه بدبختہ چې د الله د حکم مقابله کوي قیاس کړي اغه شیطانو نو چې د الله د حکم مقابله کوي او قیاس ویني اوبه خود غلطین نو دا کار د شیطان دی چې د الله حکم راغنه بیا پکې چوه چاره مکا بس په پټو سره وېمانه قال ان الله رب ال عزت فرمایل فاحبت منها کوس جہدا دینا فرمایا کون لک ندی جائز ستاد پارا ان تَ تکبر فیہ چہ تکبر کی بدی ک فخر اجا انک من الصاغرین تید ذلیلنا د تکبر کلا کن وی اعلی خیر اللہ زوز ذلیلین اشارہ د دې طرف ته چہ تکبر دیو کونو ذلیلہ بشی حدیثونه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای من تواضع لله رفعه الله یو سڑی الله د پاره جزیو کړه الله به بلندی ور کی او من تکبر وذله الله او چې لوی یو کړه تکبر الله رب العزت به ذلیله کی قالنو اوې دی شیطان ان ذرنی ماله مهل اتراکه الایوم یباسون ترى غرزې پوری چې خلک به بکی بیا را پورته کولې شي تر دې می نفخي پوری به مرګ نه بچاو غوړی داولی زکه دوی جهنم دو خاصه شو ده او دې کم از کم د مرګ دې سختای نه خوب تشم کنه قالنو یالا رب العزت انکا من المنذرین تئی دا مهلت درکړې شو مطلب دا دی دوی می سپیلې پوري بځوندې نو سورۃ الهجر آیت نمبر 38 کې هغه وکذکر دی چې فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تعالی مهلت دی خو تر معلومه ورځ یې پوري کې چې هغه دم بنای سپیلې دا معنا دادا چې دوزخیومې او د مرگ دا, دا پیاله به هم سکه د مرگ پیاله به هم ځکه مرگ د دربانې ښا مخارزی بچ کې لري نه نشي قالن ويدي شيطان فبما سبب دي اغويتني چې زدي محرومه کړم د خپل رحم نه لا اقودن لهم صراطکالمستقیم کینم بده تاسو باندې غلارا ني غلاری مصداقات موږ سوره فاتحه کې د صراط مستقیم قران مجید دې مصداقات ذکر کوي خالص عبادت د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مجید به کېنم د دا ستا پهې غلاه کې کهې د دا درې وړې غلاې د ټولی په ته بنددوونه پهسملاتی بیا به رازمم دیته من بین ایدیم یدیم د مخک دینا په من خل مه دینا وان مانیم دخی طرفته دی دینا وان شمالی مو د ګس طرفته دینا نهتیجه دی ولا تجدو سره هم شاکرین نه به موې بدی ډیر شکر گزار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو قول ذکر کئی تفسیر خازن چه لا تجد اکسر هم موحدینا بیر با پدیکی مسلمانان نمومین دی بزر پشر کیا اختکو ما زبرازم ته دا خی طرفنا دا گست طرفنا دا باہری محیط پہاوالا دا پندائش اخو القرآن نحمہ اللہ جواہر القرآن کی ذکر کرین از ظاہر ان اتیانو من حازی الجہات الاربعی تون نسط اغوای لهولجد دفی ازلای منکل لواجه ین یوم ک نو و د د د د سو طرفنو راتل دا کنا یاده د د اوسیو دکم راه کولوونه او په ډیر مهننت دده کې د خلکو د اړو د ساميلارې نه په حارتطرريکه چې ممکنوي معنا دا د به د 15 ز لګم خدی به اسلام د نه رازم راځم به د د مخک ر د د مخیصه شه ده کبر ده دی ده ده نه بیغافره کوم و من خلفه ما ده رست درف ده دینا رست دنیا ده نه دنیا که بیخته کوم و آن ایمانیم ده خی درف ده دینا خی درف نه مراد دین دی چه دین که باعت شبهاتا چوم و سوسی باعتا چوم و آن شماعیل ما ده گست درف ده دینا گناهونو باعت خیصه کومه انجام بیدائی ولا تجدو اکسرهم شاکرین نبومیر دیر پدهی که لهرج او الله او د دی جنتتنامن بعد حالله برن شړلی شوئله منط بیایا کمین همم چا چېستا تا بدی وکړه د د نه ل ام نه ج نه تاسو ټول پې او ځ دوستان ټو یاد د ممسکونته ځوج کلل جن نهته عام د الله پادم مله سرسلام یاد دمو او اے آدم علیہ السلاما اس کنن تا وزاو جوکا اسیگتاو بیبیستا الجننة پدی جنت کی فکلا من حیسو شیطما خورای کمزان جستا سخوخای ولا تک ربا زیشا جارتا امنی زیکی گئی دیونیتا داوان کم یوو قرآن و حدیث ندا ذکر کردی ضرورتی منشدہ بس یووان وانو فتکونا من الظالمین گنین و شیب زاند پارا کم انکی دنیمتونو فوسوس لهم الشیطانو وسوسوا چول دی دوارو دا شیطان وسوسیو توا چولا صلا چه دی پی کی چا عملو کی نسچل بوشی دا لیوب دی اللہمان دے دا اللت دی, دی مخکد پارا چه دی, دی دا اللت د توی دا لام لام د اللت تالی نتیجا او انجام او آقبت بیدائی لیوب دی اللہمان کارابکشی په کارابکړې شی دې دواړو ته ما وریامين ما وريا نه ما هغه چې پټ کړې شې د دې دواړو نه منڅه اته ما د شرم گا هو نه داینا نتیجې به دایي چې دې د بخپله شرم گا ښکار شي وکالا او وی الله رب لیذ د اوې دی شیطان مانها کومه رب کوما نهې منکړی تا سو خپل رب ان هاذي شجرتي د دیو نه نه الا مگر د دیو جن ان تکونا ملکینی چه شیب دو فریخ دی او تکونا من الخالدین که شیب دا میشباتی که دون کن پا جنت کی داد شیطان اگه وصوصاوا وکاسم همه او قسمیو خوڑ دی دوارتا انی لکم آل من الناس حین چه منگستاسو دو پاریو دو خیر خواهانونا تا وصوصای سنگا چولیوا امام کرتبی رحم اللہم دا کول ذکر کرده دی ویده جنت تطلو دمار پخلکی خدا خبر غلطه ده کم زوری ده اوس واسوسوات شیطان واچوله بس بونگ با دی مکلفی جو واسوسو بمانو کم زینه اچولی ده سنگه اچولی ده باز آقی زکر نه ندیکرده حدیثو که نشته ده خبر ختمه بس واسوسوات شیطان واچوله یه پراهاتو کی اچولی ده چکل راواتو آیا دی جنت دروازی خوالتل دیلتنی واتا چولی ده خواسوسواتی واتا چولی ده آواتی کسام مفرد چ ان لیکوما ل <سؤال> من الناصحین استادو د پاره يم د خیر خواانو نا فد الله ما بغورورن نوراستل اند کړه دا دواړه د الله سولندلته وی فد الله ما را کوز کړه دا دواړه د غورور په دوکی سره دا اوچته مرتبه نه کتر رسول د مرتبه د توه اپ نه هغه مرتبه چې د هغه نه په اسیان سره کړه ویني فلما ذاک هر کله جوزا کله دې دواړو غو نا بدلت لهما سوءاتهما کارشل دې دواړو ته شرم غهونه دای وطفق عشروشل یخصفانې چې جوختولی علیهما بخلدان من ورکل جنتی پانی د جنات بدلت لهما کارشل دې دواړو ته علامہ شوکانی امام نصفی علامہ قرطبی دې واړو عبادت لهما لاله غیرهما دایته دا خپل شرم داونه افتاره شو بل جان ولیدنی شیطان خصوصا ما چولیو کنه او بیا علما ذکر کئ فضل اللهما دا فاده پاره د وصل لپاره دی زئ کی بس د وسوسه اچولو سرا هاغیدا ونه وخړا او ولي خړلیو د هغي وجه سوره یت ها یوسل الله تل سماयत کی ذکر دا سوره دوها کې داغي وجہ ذکر دا چې هغه یو یوسل الله تل سنري خو بہرحال سورۃ دواہ کی وجہ سے کردا هغه وجہ سدا چہ الله ربول عزت توفناسیا د الله ربول عزت نه هی تیه راشو چہ الله موږ منکړې د دیوانې د خوراک نه شیطان دا خبرې زیاتې شو وسوسې زیاتې شو زیاتې شي هغه نه دی الله تیه راشو تیه راشو نو ونی د اخلا کړه می وای د بدت لهما سوآتهما خارش اللیدا شرمغاون خپل او طفق او شروش ول یا صفان علیما چې جوختولی پزان نورکل جنتی پانی د جنت پنادا ما ربهما اواز کو دی دواله ترابد دای دی دی دی باندې علماء ذکر کوي چې کله دی یو بلون دلی دله زکا چې لای عبادت لهما خارشل دی دواله تا یعنی دوی هم یو بل ندی لی صرف یو خپل ځان لی دی هر یو خپل خپل ځان لی دو هاو کوي یو لی دی نو قران پاک کې الله رب لی جهن لباس اللہ کو انتم تم لباس اللہ ہن خذ د سڑی پرده دلا سڑی د خذ پر دلا نبی ا دی تا جے نو بالکل ا خار بربرن ہوتا نو خو قبل فرض کپڑے د لری شری ہم دی نو یو خپل کدی ندی دلی دلی شیطان خو پس شیطان ہڑو لی دلی ندی عبادت لهما لال غیر ہما صرف دیت خپل جان ہکارا شیطانو بل چا تھا نا ونا داہما اواز ک دی دوڑ تا د بیا دا پانی پزانو او یو دی د ا د چ کریم انسان عزتمن انسان هغه خپل ځان نه هم خپل اورات پټای نه دا د هر چا د هغه د عزت مو افک خبره لکه عائشہ رضی الله عنها د جنا به رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ذکر کین وی والله ما را امنی ولا را ایتو منه ما نبی علیہ السلام نه دلیدله او نبی علیہ السلام زنی ملیدلی بعده یا د ایزت او د غیرت خبره <تصفح> ندې او ځان الله بل جاليدلې ندي په هغه لباس چې د نړۍ شنه پانی د جنت په شان باندې ونا ونادا او ما ربهما आवाज کو دې دوه تربدې الم انحكما آیا مانوي منکړي ان تلکما شجرتی د دیونینا با کلکما او مانوي لتا سودا ان شیطان چې بشک شیطان لکما ساسو د پاره دوه مبین دشمن له اخغارا قالا نو وې دې دوه ربنا ایزم غربا ظالمنا و صنامون زیادته کړه به بغبلدان و الا لم تغفر لنا کتابخناونه کړه موږ دا و ترحمنا پوم موږ رحمونکه لنا كونن من الخاسرین شوب موږ ته اني انونه دا دعاوته دی دواړو حواجزیو د ادم علی السلام چې ربنا ظلمنا الله موږ ظلم کړه دې هديو جنا بل چاله جایز نه دی یادم علی السلام ظالم او ظلم وکړو دا د هغه اجزیو وله ب بعض وکم للی بعضېنادوون او الله کو شدي جننت نه بعض ستاسو د پاره د بعضوادوون دشمنان به دا سزاوه لما ماضې کرکي په دمکې د سممکې پهې خوراک کی تاثیر دا دی چې بې کې بوزم پروت دی دی کې دشمنې پراته ده والله کوم فلار د ستاسو دپاره په مک کې مستکارون اوسیدللیتاونه فده د اللههینطر وخته قال او الله رببولې د فی ها تحیاونا پدی کب جونتی روائی و فی ها تموتونا پدی کب مرائی تاسو و منها تخرجونا دیزمکینا برای استلکی گئی دیزمکینا برای استلکی گئی بیا جوندی شي چی جوندیم کم بیا بمراوباسن دینا یا بنی آدم اے اولاد دادم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسن نفی دشیر کی فیلین قد انزلنا علیکم منپی داکڑ دستاسود پارا لباسن لباس یواری سو آتکم چ پټۍ شرم غاونه ساسو بدنونه ساسو وریشان او د خاص د لپاره یعنی اصلي لباس خداسه دی چې د عورت په پیټ کې او سده خاص د لپاره م دی خاص د لپاره ډیر سي دی لکه واسکټ سره اچي صادر پر سره پټ کې دا ټول لباس د خاص دی ول لباس یو لباس بلوم دی مانوي لباس او لباس التقوا او لباس د پرېزګارای ځالک خیرن د ډیر به تر وجسدا و جا دادا چی قیامت کی تل تا لباس تا در محتاج ای پا نسبت سر دنیا تا نو د اغز ای لباس اغا پر ازگاری دا ذالک من آیات اللہ دا دی آیتون دا اللہ او الله صلح بیانی لا اللہم یز ذکرون دی د پارا چې دا خلق نصیت قبول کی یا بنی آدم اے اولاد دا, دا علی السلام لا یفتننکم الشیطانو دو کدن کی دا صلح را شیطان او دنو خوئی دا شیطان کما خرجا بیکم څنګه چې استو مو رب لارساسو مینل <سؤال> جنت د جنتنا ین دیوانهما لري کلی د دیناله لباسهما جامید دی لباسته دی لیريههما د بارجو خیدې دا سو عاطی ما و شرمګهونه د دی انجام دا او عاقبت داو انه یراکم یقینا دا شیطان تاسو انه یراکم یقینا وینیدا شیطان تاسو هو دی وکبلی او ملګریده ده هغه خاندان ده من هیڅ په داسه طریقا لا ترونهم چتا سوي نه ویني نو قران ویلو کانه من الجن دې دې پیریانونو حسن بصري رحم الله عليه دا کول ډیر غلط دي چې سو کوی دې دې جنسه ملایکو نه دي دا قران وی کانه من الجن بلوي ده اولاد او د ملایکو کې دا, دا سلسله نشته واللہی انه يراكم هو وقبيله ده او دغه ذريات او دغه اولاد ټول تاسو ویني او په داسه طریقه چې تاسو نه ویني یعنی ده تاسو بخل اصلی شکل کې ویني او تاسو ده اصلي شکل کې نه ویني او کله په شکل کې راځي کله په بل شکل کې انسان یې ویني کله کله شیطان راځي کله د بابا شکل کې کله د بل څه په شکل کې او کله د بل څه په شکل کې اننا جعلنا الشیاطین منغرذول لشیاطین اولیاء دوستان لیللزین دو پاردهاگا کسانو لا یؤمنون چی ایمان نرادی چې ایمان نرادی نو داغ دوست شیطانی او چې ایمان نرادو ملائکی و سر اللہ ملگری کئی و ایزا فالو فاہشتان کل چیوکی داخرک کارد دا بے حیائی نو دلیلی سی آغای با بربند توافو نکول کول نو وایدئی وجدنا لیها آبانا منگ مندلی دی پدیبان اخبال مشاران یو دویم واللہ امرنا بها اللهم تبع دی فرمان دی مطلب څه دی زموږه مشرانو دا کار کړي زموږه مشران ډېر خلکو هغه دې ځان نه خونه کوي والله امرنا بها اللهم تبع دی حکم کړي دې دوي ګومان د خیر په خپل اصل اف بامي نو بخبلو مشرانو ګومان د خیر په کار دي چې کله تابعدار د الله او کتابدار د الله رب العزت نو نو بیا داږي پسې مزال دا جن د ذیفه له مو وی ولا کار کوي بیت الله ن بربند تا افونه ولي کوي وی دا خو مشرانو دا سې کړو هلکه مشرانو د سبا د چا څنګه وي نو الله امرنا بها شپ شوي خپل بدی کاږي زمون مشرانو بسې بد نو آیا دا الله غيته حکم کړو والله امرنا بها الله مونته حکم کړي له په دی قل دو وایا, ان الله لا یامر بالفحشاء قائددا انا الله كم نکید بهایای بس دا سه جمله راړه چیرې قیامت ته پوری یو سړی لګیو د بهایای یو شیر اخطار کوي او پیش کوي نو توبه جواب کیسوي ان الله لا یامر بالفحشاء الله كم نکید بهایای نکای لکن سبا شورو دا سو خذله په بارلمنٹ کې سبا کار را او ان الله لا یامر بالفحشاء غلط وای دروغ وای دله کور کې پرده پکاره کار کارنافی فی بوتی کنه به وای صحابيات چې کاروبار کړو ګرځې دلي کاروبار یې وکړو نو اغایبه ضرورت ته ته وتی نو دو دفتر له دا ساتلی دا کالج له دا خبره ساتلی دا سکول له هم ساتلی دا بازار کې د شابهنګ د پاره هم ساتلی دا نو دی ټول له چیرې راځي نو ټولې په پرده کې راځي نو ان الله لا یامر الله حکم نه بهای نه کوي کيو زنانه کاروبار ته مجبور ده بهر روزي نوروزي په سمه طریقہ خداننن سباجه په کومه طریقہ ګرځي او الله د دې حکم نه لیکنه اتقولون عل الله ما لا تعلمون آیات سوای په الله هغه څه چې پېنه پويږي بهلم په الله باندې دروغ متړای کل دوایا الله د سو حکم کړي کل دوایا امر ربي بالقسط حکم کړي د رب سما په توحید باندې التفسيري خازم عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کئ امرا ربی بلا الہ الا الله بيد اوایا چې زما رب خدا حکم کئ چې با غیر زمانہ بدبل چانه مالای بغیر غیر زمانہ بدبل چای عبادت نہ کوی او بل الله پسو حکم کړی دی باقیمو جو حکم او حکم کړي چې ثم کا یقبل مخنا سم کا یقبل مخنا عین د کل مسجدین فوقف دحری صدیقی الله تعالی مانا صده تو س دی په ډم کې مخ یوااضې الله تک س د الله توکه انل مسا دا الله فلاته دوم الله اخ ده د سدی ک جممات د او کستا د بدن د سدی ځایونهدي د الله له دي پهې کې بغیر د الله نه بل ته اووااز نه کې او دغه د سدی اندونه با بغیر د الله نه بل تن نه لګئ نو سم ک خپل مخونه په وقت د هر منځې اللله ته واقیمو وجھکم اوبلما نا دا کین برابر گیخبل مکونا فوقد دهر مان زکین بیت اللہ تا مح بیت اللہ تا دغه طرف د مخلو الله حکم کړه نو دا یو طرف د زیارتو بل طرف د زیارتو بل طرف د زیارتو دغه حکم چا کړه وین واقیمو وجھکم سم گیخبل مخونا فوقد دهر مان زکین ودو او رابلید الله لرا مخلصین له الدین پدا سه حال کې چې خالص کمن کړي دې الله تعالی تبلا بلنا کما بداکم څنګه دې پیداکړي اول ځل تهودونو بیا براو تاسو یعنی اول چې پیداکړي وي څنګه را پیدا شي وي حديث کې تفصيل له چې پیدا وي نو کپردا سره نه نه څونو راغلي وي قیامت کې بمداه حالته چې نبی عليه الصلاه والسلام تاسو برا پروتګول شي اوراتن بربند حفاتن خيابل غورلان ناسونتا یو طریقی سر یعنی چھ سنگ پیداشی وی پاک کا بیا با بیار اپوردہ کی گئی فریقاً حدا یویڑا لیت اللہ دایت کردیں وفریقاً او بلڈا لحق دا حق آلیم الظلالتوں چھ سابتا شیدہ پاغیبان دی گمراہی ولی پی گمراہی سابتا شیدہ انہم اتخذو شیاتین اولیاء دینی ولی دی شیطانان دوستان من دون اللہ سواد اللہ ویحسبون او گم انہم محتدون چی دی دی پسام الار دی توی اجحل مرکبو چنن پوئی گی اداوئی چی, چی روان پا غلط دی وی روان روانی ما ندددہ دی ہدایت بسوک زموارشی یا بنی آدمه آرد دشر کی فیلی ہیں اے اولادا دادم داد علیہ السلام حضور زینتا کم اندہ کل حضور زینتا کم و اخلی خائص اخپل اندہ کل مسجد ان پا وقت دھار مانزکیں اندہ نو marked بدن په ټولو خبره چې بدن پټ کای د لباس می پیدا لا کړی دی له اوسوی الله چې دا هر مانزه په ټیم کې خېستا لباس تاکم حضورین تکم واخلای خای صحبل هندکل مسجد په وقت د هر یوه مانزه کې یا هندکل مسجد په وقت په غزا د هر یوه صدې کې ته صدې لګول چې کم ځایونه دي لکه هغه جمعات دی هغه بیت الله دی کارابل یوزایری خو تاسو باغی کین د زینت جامعو چې انشاء الله توذریږي په عبادت کینو د زینت کپڑے واچو هله بسی جل کین هر سلاپا کی کپڑے هر سلا خسا کپڑے هموزل نه ورچاپ د ګاډی د لاندې جسملو حق کپړو کې بموزل راځي او که چاته باد غرض باندې د چا د واده ډوړی نیمه د صرف ته لید ځان سره مخ کین اوړي وی ویله ګال د زم خلق براتوي شادور اعلی ما غزای نوځان به سفا کې کاپړی بهواچی سب یره په دی نو خلک به ځي دا د خلکو نه شمیږې الله ته جودرې نو پدی جامو کې د له خوند کويما کګئ ه هغه جاما چې پهغې کې د یی زتمن سړی مخې ت شو لځان پ د طبت لګې الله ته پهکیدرې دل مهدي نو خصو مل ته کومللقکلېمسسیدن واخلی زینت خپل په و در منځ نو زیینت کې ډوپه وم دا فاز خلګي کنا بیٹو پي ودريږي ډير بد لګي چا پیر ادي سر کې ويختي يه مس کې گنجا نوو شریفي ها ها نهه ته وروله درازم آم نه ده پدې 2000 د 12000 د موبایل بيجيك کی فروتي او د جمعه تراځي نو کله به یو ګټ تزي کله به یو دروازه کولا وي سګورې سيبو نيشرګړي جامي د 12000 د موبایل به مخامخ پېجیب کی فروتي څغه ریدي یره ټوپای ګورم د جماعت کې ټوپای نشته مفضله چې د احمد صاحب او غوسه شولې هغه وای وای د ډېر به خوندا خلک دي وای نن چې دیلل ټوپای کې خوندل جایز کړو وای سبب دای پرتوګ پلیت جماعت تراړي به په پرتګم په جماعت کې ګوري هغه بیا غن موني ذکر کړی دي وای ماته داسي جماعتونو معلوم دی چې بایګي پرتګون زړه دي یو لګو نه که وای دا نوک زای کنا نو دای دا څوک نو چې دی یوه اجازه د یو رګانو وې جماعت کې ډوبای دلته زلا یو دل یو کس باندل راړ دا ټوبو یره دا جماعت یې تم دې کې ډوبای نشته اناله مزریه ډوبای چې په 2 روپای په 3 روپای ټوبای ملایږي هغه ټوبای چې بیا کړه په غلطی کې دا په سر به د جماعت نه لړ بازار کې در بیس کوزکړه شته به اونې ولا دا کې به ورزولا نا لای حضو زیین ته کو می د کل لمسسی ځناناو کې دا موسیبتی غ او خا له خی مزدارې کپړی او چې کله موتهدرېږې نو یو کاټون به بیا پر تو یو شان نولو پټبل شان یو سییو مسیبت نه دینو خضو زینا ته کو می د کلل لمسدن او اخلی زینا ته او ښایسه خپل پهوا ک د هر منځ ک منزه ته جودرېږې خ مزدارې پاکې کړی واچا پهپ د سره خکلیښسته په وپ پس سر کا. پټې جل ل ځې د پټک نو خښکله پټک وه ځلوو کې مصیبت دی د ځې ببي پټې يه چې ممسلی ته مخکې شي د روان پټک به سر نه تاو کې چې تو ته ورو خدای شهته باید دا سر شي مخکې شوی دی نه زی تا کوم. په کم سیزبانې پهامه معشره کې تا تهسان بد لې نو مست چې بیاخ پټک نو پټکې د سرړی تو په شکلو ړهک نه او و ځې نه تا کو من د کلل مسدین وغللیخوا س خپل پهوق د او کولو خور رایوش روس کوي والله تو سری زی اتمه کوئخور کوئ زی ات کو یو خو مطلب دیں. دیر جب دی چې ډیر زیات کو ځکه چې بهصوره د خوراکې خی ټکېصوروره د ځای نو دوه خوره او د هغې ک س نک د نبی سلام داوي چې خوراکنی مکې بس کا چې سوه د خوړلی د دوه نورو خوړی شنو بس کا او زی کو یو د ظاهیری الفااستې او کمازې کرکی هم. چې ډېر تمام او طبيبان او طب او حکمت ټول ډاکټري الله پدی کراجه ما کړی دا چې کلواشربوا ولا تصرفوا دا ډېر خوراک سره خرابای مفتی رشید احمد صاحب هم طبيبان ډېر بهترین لیکل کړی دي وایي آج کل کا انسان ایک چرتا ہوا جانور ہے او جهار را پاسونو چای ډړې بیا مستخین جاي نو د سلور بجی چای نو بیا ما خام ډړې کیږي نو چې نو بیا چای نو ټول راس خوراک خوراک او یرمه دم خراب علي نو مې دې تاسو ګوناده هغه په دې پته نه پويږي چې دا ان کې چای نو درنګ کې پېپسينو درنګ کې چای نو درنګ کې پېپسين اې زه دې په پاتاپونو کوم چې خدای زکم شي ازم کم نو الله رب العزه توي خري اس کوي خو بل مطلب دا کلوا اشربو خري वला تصرفو زیاته مګو زیاته سری خوراکس کا کونه پکی خیراتم کا خدا الله پنو مې ورکوا دبل پنو ناه خوراکس کا حلال شنو الله پیدا کړی دی نه ځان نه پکی حرام مې جوړا و انه لا يحب المصرفین الله مين له کې دات مې کو سرا قل من حرم ازینت الله حرمت تهریماتو د غیر من حرم ازینت چا حرام کړي د خاص د الله الاتی حغ خاص اخراج کہ اللہ <سؤال> پیدا کړي د خپل باندې غانو د پارا او طيبات مین الرزق هغه پاکسونه د خوراک الله وی لباس ما پیدا کړي وي وايي ک د خاص لباس ته حرام کړي وي ورایو خداسي خاص وي چې ده هري د سلو ځان لخوايسته او د خودو ځان دی او د سلو خاص دی پیغمبر علي السلام فرمایي الله اسمان کې ملائک مقرر کړي وي یا غي تسبیح دابا یا دا پاکي وي سبحانه منزین و النساء بالزوائد فكيد هغه ذات وړه جسړی په ګرو حصہ کړی دی او زنانه په یختو په کونو څو ښه کړی دی نبي عليه السلام د زنانو لپاره یوشن لباسه له نبی عليه السلام د سور لیداس نه منع دی هغه لباس هغه مشابه د زنانو سره یې ابل سړی ناغونی د سړلو لباس به زنانه ناغونی دا سړلو موافق زینت پټکه ښه ښهستا کومه زدار او ټوله مزدار پرتوغو ښه مزدار سادر. په دې ساده مدرن مليانم ساده په ساري. تاسو خدادر ګرځا حدیث امام بخاری رحم الله مستقل باب قائم کړل دی باب رضا ام النبي صلى الله عليه وسلم. دا نبی عليه السلام ساده وز د سړی زینت ساده دي. ناارو شټوبای و ناارو شون الله وی ته کم د زینت سیدونه ما پیدا کړی دي چې حرام کړو. نو د کم زینت نه ناغه کا او نارا زینت نه نه یو زینت ته د مشابهت د کفار سره. ما غیظ نه تلی پینټ شټ یا چولی هرڅه بګښداري چې کم دی سورغټ دی سورا اوس دی ما به پینټ شټ واچینګ ما خېډه پکې په مخ هر او تی نور بشاو ته او لکه یزان د مخه ته ځل نه کړی ما یو دا خاېس دې نه ده دا روادم کم خاېس چې جایز وو او جایز طریقہ وو مشابهت پکې د يهودو او نصارا او کفارو سره نو مشابهت پکې د زنانو سره نو او زنانو د دا پاره داده چې د دا سړو سره په کې مشابहात نو د زینت ځای زينت ننن مصیبات به کریم بورډر خوزلو نو سړو شروع کړو ونکانو باندې خایس د خزو ونکان به سره کوله حالاتو شروع کړو ونکانو سره کوي او په دیلاس په دیمس کې بیټا کوي او چا چې دنو دمره دمره لیلی راشبیلی پر خو دین زنانو لو هم ناروا دی دو ونکان پر خولل سړو لو ناروا دی که کم جایز زینت به الله تعالی حرام کړی وطیبات من الرزق او غفاک سیزونا دا رزقنا دا چاہر هم کردو قلتا او آیا للذین آمنو دا دا پارا دا مومنانو دی تل حیاتی دنیا پا دیجون دا دنیا کی خالصتاً یوم القیامة یوازی بای دیسارا پرز دا قیامتا مطلب دا دا زنی بزبری که یا را با سوپری دا صدیسا که اللہوی دا دیت ستا دا پارا دنیا کی ستا دا وجن دا کافر و مستمالی کافر که کافر بچیونو دینه محرومای دا به आवाज استای کذالکدا شان نفصل الایاتین نو تفصيل ذر بیانو آیاتنا لقوم یعلمون به پاردا حکم چای نفصل الایات امام نصفی معنا کوي رحمه الله نمیز الحلال والحر من الحرامین نو هغه حرام او حلال جدا کوم لقوم یعلمون انه لا شريك له ارای کوم د پاره چې عقیده دې دای چې الله سره شریک په حلال او حرام کې بل نشته. قل دو انما حرم ربي الفاحشه یقینا زماره حرام کړی دي بهای کارونه بهای ما ظاهر منه غتخاره دې دینا او ما بطن را غت پټوي والاسم او گنا په حق د الله کې والبغي او زياته په مخلوقه غیر الحق بنا جائزه طریقہ غام تشریکو بالله او دا خبره حرام کړې دا چې شریک جوړ کړي دا الله سره ما رسولم ينزل بهي کنه درالېګلې الله باغی سلطانن سدلله فانت ان لله ما لا تعلمون او دا خبره حرام کړې دا چې وایي پ الله هغه چې بنپويږي ولي کل همتن اجلن هر اومت به पारा یو نیټه مقرر د هالهاته يعني نیټه مقرر د وخت دازا د وخت دمرګون فاذا اجلهم هر کل چرشیه غنټه ددی با عذاب بولا ورکولشی صدا بولا ورکولشی مرگ با پیراستشی کہ کلاغنی ترالا و لا استاخرونا ساعتا نبا رسو کیگی اوساعتا و لا استقدمونا نبا مخی یا بنی آدم د تبی آیت تعلق دا آیت نمبر جو بیستر رہ دیں کہ رب العزت دا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کا حکمو کچی احبی تو بازو کم لبازی نادوون کوش شای بازی با دا بازو استاسون رب يا الله دا ادم علیہ السلام اولاد ته څه یا بنی ادم اے اولاد دا ادم علیہ السلام اما یاتین نکوم رسل منکم کچړی راغی تاس پیغمبران زماده طرفا رسولن پیغمبران منکم ساسو د جنسنا من جنسیکم ومثلکم من بنی ادمه که ساسو د او ساسو پشان وی بی. یقصو علیکم آیاتي او بیا نه په تاسه ایتونه فمن اعلمت هر هغه څوک چې جانب کې له شرک نه او د مخالفت د پیغمبرانو زمانه واصلها او صحیحه خپل عمل فلا خوفن عليهم ونبىرت بهي علي ولا هم يهزنون او نه به د غم جنشي فمن ازلم وزجر به فارزه هغه چې هغه په الله دروغ جوړ کړ او انکار وکړ د الله دی یو الینا فمن ازلم سوګدلوي ظالم ممن دارا جنا افترا ل الله كذبا تجورك الله رب ال عزت بني دروغ چې بلای دروغ جوړ کړو او کذبه آیاته او یی نسبت دروغ کود الله ایتونو تا اولای کدا دسان کنا لهم عبرس دیتہ نصیبهم اغبرخد دہی سددهین منل کتابه کلي کلی د پلوه محفوظ کی ما نه دا چې د په قسمت کې کوم برها درځګلی کلي شوی آبدی تورسی او بیا بسئی دای بدارزک استعمالاین دا جنب په دې دنیا کې تیرای حتی تر دې پورې اذا جات هم رسولنا فراشدې ته ملایک زمونږه د پاره دا غستو درو یو توفاونا هم چې روح اخلي دې بينا قالون وای په تمایکه عینما تر دې هغه کوم من دون الله یتا سو برا بل رب ال عزتنا اللهم الس رحمہ الله اين الالهه التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعين وتستعينون بها وتستعينوا بها في في المهمات كذب يستحوا هذا خدعان كذبوا بداغي عباداتك ودنياك او كذبوا بداغين امداد رزقك ومشكلاتك فان ان جتلل ريبسوي قالوا واي بذلوا عنا رخصوا لزمنا یا ذل ما نه کئ جامع ال بیان ورا او ابوان یران خوای زموږ نه انکار یان شول موږ وی دی به موږ له फायदा راګی خو موږ نه انکارو ته وشهدو الان فصهم دی به گواہیږي چې بخلول ځانونو ان هم ګانو غافرین به شته دوی کافر قال ابا رب لذت ادخلوا وردن شاین یوما من باعدلکی فدخلت تریشی دین قبلکم صاصو نه مخکی نن الینی ولین سی د پیرانو دین سانانونه پناری پور کی اذ خلوف النارین دن نشی اورتا کله ما ارکلا دخلت امتون دن نشی اورلا لعنت اختها لعنت دوی په خپل ملګریبا می د پندای شهول قران نه مه مولاوی مراد د دین او یم مسلک جماعت ههغه جماعت چې هغه د سرپاگیله او په عمل کې اوسانو د دنیا کې هم ملګری دي افلان کے زندہ بعد افلان کے زندہ بعد افلان کے زندہ بعد بیر پر احترامی نو مخلی و جدو زخط تلرشی نو لعنت اختہا حتی درد پوری ازد دارکو فی ها اللہ مآلو شرح محلاغ موئی دعا تعالی نظیرها فی الدینی فتلعانو تابعط المطبوعة اللتی اضلتها وط عن مطببوع آ ا الط به عتللت زیادتې زلاالفی زلا ل و فریب اغ چاتا چا غ د د سره پهین کېيووشانی و فتل لانو الط بهتو م شاګ به لانتت کوئ ال مب اطلت په هغه مشررانواعزللتها چې دا کشارانې کومره د پیرانو ډله الط به آته التي هغه د مریدانو ګمراه کړله زاده پیځولاله چې د دې ګمراهی نوره جاته کړې وایې په تاسو د خدای به خو باسې مونږه راتبې اوس مونږ ګمراهین زیاتوله حتی تر دې پوري پيوبل بای لام تام ووي خدا بوله څه فائدنه ورکې حتی تر دې پوري ازدار کوفي هن ازدار کوفي ها چې راځه مشي پدې کې جميعا ټولو اېدار کو دارهکو وطلاهکو ووجته او فناري ایمان بغوي به مالی متتننجل که کوي چې ټول یوای شيهیبل ته مخامخ او دوزغې راجمه شي دارکو في یا جمعیان چې راجمه شي ټول پهې دوزغ کې قالت تو خرا هم او ی غرو مطب والله لله همغلو مرتبه والته چې دد پیراندي کان به مشرانو تهوي تو خرامروستې دد ل اوله هم مشررانو ته مخکانو ته. ربنا ایز منگربا او بو ای اخراوم رسانی کشران لئولا امپو بارد مشرانو کی چا ربنا ایز منگربا ها اولائی اظلونا دی خلق منکم راکڑیو فا آتهم آزابا زیفا من اندار ورکدیل آزاب دو چند اورا خدای دیڑبل آزاب بولا ورکا قالن او بو ای اللہ رب لیزت لکل ان زیفن طول لدو چند فلاکل اللہ تعالی مونا لیک انتا سن پوئے گئے دیٹھو لے لدو چند و لی زکا چوئی دا چاچ تابعین را عذاب کفر و تقلید وی دی کشارانو لدو کفر عذاب ام دے و دو مشارانو من الهم دی تقلید نا مراد پدی دے تقلید دے پشرکیاتو کی او دی مشارانو لدو عذاب صدی و مطبوعین را عذاب زلال و ازلال مشارانو لدو دبل لی چه ده اخپلو گمراه او بلی گمراه کڑو لی کشارانو لزکڑا بللی چې کوفر ام کرو بیستر کم پڑی کڑو یو مشارانو پسی روانی وقال تولاهم لی اخراهم او بو ای مشاران کشارانو تا فما کان لکم آلینا من فضل نشتدتاسو لرپ مونگ بانی سغوروالی فزوک العذاب او سکی عذاب بی ما کنتم تک سیبون فصبب داغ عملنو چتاسو کول ان اللذینا کذبوا بیااتنا یقینا غسان چې નિسبد درو یو آیاتونو زمونږ تا وسط اکبرو انها او تکبر یو کد دینه لا تفتح لهم قلو بنکڑے شدید لپاره ازب... ابواب السماء دروازه د اسمان ولا يدخلون الجنه وردنا بني جنتا حدیث کی رازی چې کل روح د هر انسان واغستیشی ملائکه ببره اړي چې مؤمن مسلمانینو د اسمانونو دروازه او کولاویږي زی په برا او چې کافی ند د روح ته دروازه نو کولاویږي واپس راضي او زي سيد الدين ته الله دې موږ او تاسو ټول له راغینا پناه راکين الله د جنت د اسمان دروازی به ته کولاونه شي او جنت ته بلل نشي حتی قربي پوری يال جل جمالو چه دنه شي او خو رسمل خياتي باغ سم دستني کې دې دوی تعلق بالمحال يعني د اوه د سوري د استني په دې سوري کې څنګه څلم ممکن ندي د کسی د دې کافرو جنت تطلم ممکن ندې لههم من جهنما وکذالک نذل مجرمین موږ دغه صداور کو مجرمانو لا لههم د دې پارا من جهنم د جهنما میحدن بسربی ومن فوقهمو د پاسد غواشن قی قواشن بلستم بيدور وکذالک نذ الظالمین دغه موږ صداور کو ظالمانو لا ولذین امنوا وکسان کیمان را خامل صالحات عمل اوکنیک لا نکلف مونگ بوجھنا چو نفسن بے اوکس اللہ اوصاہ مگر داغد طاقت مناسب لا نکلف نفسن اللہ اوصاہ ادخال الہی سمطلب اللہ اوی چی چاہ ایمان را لنیک عمل اوکن ذہن تک دے چې اشکال راضی چی دا خو گرانا دا اللہ اوی کا گران را لے ما با پچابانے بوچکا ہونا خدا نیک عمل او صحیح کی دا دام دربان زکف ضروری کردی دا کدا ساسو د واس دلام دین نو اولای کا صاب الجنه چې ایمان رالو نیک عمل اختیار اختیار کړ دا جنتیانني هم پیه خالدون دایو پدیه که همیشئ الله د زمن او ساسو د ټولو دغه حالت وګرځي و ونزانا ما فی صدورهم لربکوم داغنا تیب سنودایکه دا من غللن صحبغان تجری من تحتهم الانهار بایگی بلاند ددین ولی د بنگلو دونو دلان دینبا ولی بایگی او هغه کس مولی مولوی دی سورۃ محمد کی ذکر دی دغه په خلکو نه کړي کم خغبانی یا بلې لیکو نه خغبانه مراده دی بعض علماء ذکر کړي چې دنیا کې کم خغبانو نه دې جنتانو خپل <سؤال> مس کی وو سلګ ډېر رنګ شو راغلی او دغه جانت تلل نه دا بوله الله د صلونه ختم کړي التبه رونه رونه دی بنده چې په جنت کې د چا مقام به کته دی د چا به یو بلر ضمانبې او یو نه کیبه زیاتی د بلا بکمی یو بکرې کته یو بل ببری نو دا افغانبې دنیا که یو بل تتن دی که جنا چې یو رور بنگل جوړه کینو بل لخوب نو ورږي څو پوری چې مقابله دا غنی کړی نو جنت کې باندې غشي وي نه ینه جنت کې ودا نه وي وندانا ما فی صدورهم ارسل به بخل ایسر رضای تو سو کمله کې ډیر شون بس داغه په پاغه رضای ځکه چې هر یو انسانی ضرورت موافق بلکل کامل و مکمل الله تیار کړلې الله دې زمونږه استاد او ټولو خپل رحم سره نصیب کړي وقالو وای بدا ټول الحمدللہ تمام سیبتنا نخد ایتوب الله الربی الذي اعزات هذان لهذا زمونږه را رسول دې دایتا اما كنا لنهديا او نو مونږ را رسول دې دایتا مونږ باندې را رسول لولا ان هدانا الله زمونږه الله نار رسول لا كذبت رسل ربنا بالحق يكنن راغليو پیغمبران در په زموږه په ډسره اغي ته کمی خبرې کړي ویني نو رختيای کړي او نو د اواز په کړي شي دایتا ان تل چې دا جنته او رس موها درګړي شي هما کون د عملون سبب د عملون استاس و نادا اصحاب الجنه رکو کوم دایګل اواز نو کې جنت والے اصحاب النارې دوزخ والے وته ان قد وجدنا چې موږ خو موږ درا ما وعدنا ربنا هغه چې وعده کوي او موږ سره رب موږ حقن رښتیا په هل آیا تاسو اومندلا ما وعدتم په هل وځه تم آیا تاسو اومندلا ما وعد ربكم هغه چې وعده کوي او سره رختیا حقن رښتیا تاسو درجه کوم وعد الله کړي او تاسو رښتیا امام راضي رحم الله تفسیری کبیر کوي ولی د دا دایشا دا کوڅه چگی نن مصروف الله ک موادد کړي ور اختیاده دا دای سره دغه موادد د دوزخ کړه و بدروږي نانوې مطلب دار او دا الغرض من هاذ السوالين اظهار انه وصل الى السعادات الكامله و ایظهار د خبرې په دې سوال سره چې موږه اوه کامله کامیابی ته ور رسیدو وإيكاء والحضم في قل في قلب العدو بي سوال سرا ويدى ذلن للتكليف وركل مقصد بي ها داد مومن نخدا چلب اگار کی دشمنی پی تابعین مسلمان نخدا چلب دشمن, ناس دشمن, دشمن, أغا كي دشمن خطا کین نو دد شکل د دشمن غنی ناس تولا د دشمن غنی جب د دشمن غنی الله اگار اگ د دشمن بی خطا کین نو دد شکل یهود غم خادی د یهودو ناس تولا د یهودو ار سیدی یهود علامه اقبال زګړ ډیرا ګيله کړی دی و چېستا کالین ته غورم نه دی ایران نه دی استاشکل د غورم د پیران غیانو غم غمو خادي دی یهودو د نصاره او ایدا جیوه مسلمان دی چې یهودم وسره خان دی نه هغه ځای کې به ویلا خبره کوي قالو نه دی وایي چې نام او ورسوره نام کې داسو اعتراضات اورېدل یو صدرې ستې ته اعتراضات او نادری چې درژتهات خو بس داب او دابول دا بی دا بوي او چې کله دزخت تره چې تون زور به ختمې هغې به تپوسو کې چې تاسو سره الله کم اواده کړړی وه رتام مون د نور زور بهنی وی نام تا به په زوره غې د خیت نهوبې چې نهام د فاز دنا مینون اووابوې اواز کوون کې بین ددی تر منځ اللله ن الله الله ظالین چې لانت د الله د ظالمانو دا ظالمان کم خلککو الذين غلق يصدون عن سبيل الله چبم بيدلارید الله نه خلق لرا ويبغونها ایو جن او لټی پری کی کګیلاری سملار پری دیو کګلارا دیو مطلب دا دیم ويبغونها لاټیری سملار لرا ایو جن کوګواله الله وای خلق د سملار نه بندای خو په کومه طریقہ دې سملار کې وا کوګواله ګوري علماء <اللّمانا> آلوسی <محلّاوی> رحمه الله و این یمنعون الناس عن دین الله تعالی بالنهی عنه و ادخال الشبهه في دلائله دیبد الله بده دین خلق منکین او په کما طریقه ادخال الشبهه في دلائله دی په دلایله کې بشبهات اچي تبو ته دلیل وایي ته وې انما دی خدا مطلب نه ری تبو الله امبات کول شي او نور د ب ګورې اولییا له الله را ور کړی د الله پهتااقې دی کويطب لکه زیارتتا چې ځې نو د مړ نه مغواړه ځکه نه کلات م الموتتا د سړی په کې خو کې د اسمما ده نود به پهې لاړې د اللهنا د س خبرې نه یا سو دونهان سبی الله بغونه واژ ان تمځله کوی د قآ وئ نه مړه یاتون نه دی نه مې سړ دله ځکهمزه وسیله نه منی د ی دل یو طرف تا کلا بل طرف ده په دې کې کوګوالشت ده نه ګورې سورۃ الکاف تی شروع کیږي الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجات به الله کی کتاب ذا سرا لجل لې چې په کې کوګوال نشته په دې وبو بغچته نه چاته سګورې هم بیل کافرون او دې د اخرت ندي انکاریان او بینه ما حجاب فدې تر تدی دوزخو دی جنت ترمند د والا الارافین و دی اوچت زائد دی دیوال رجالن سو سڑی بئی یاریفون پیجنی بڈئی کلن هریو لرا بسیم آم پنخو دی سرا هریو بپیجنی پنخو سرا ونا د اصحاب الجنتی آواز بو کی جنت والاوطا ان سلامون علیکم جسلام دی پتاسو لم یدخلوها دی بڈی جنت تنیت لی اوهمیت ماونه اودی بهته مسای دې وای دا سریفت سو هم دا به کم خلک وي نو ګړ ااقال وله ماې کرکئ یو په ک دا دی چې دا به د موره پلار نافرماني نورې نیک بوي پهګناو بهغالیبي به په کدای چې د موره پلار به نافرمانی نود بلې ځای او به کول لا چې دا اغه خلک ې چې ددی گوناونه او نیکی به بلکل بربرابروئ. او عمله ده احسان بو سره لشه وینې ګناهونه او نیکې به برابرې دوزخ تبم نزی جنت تبم نزی زګج الله رب العزت بو سره لا عمله ده احسان چا بالکلغه یو خدا ده کنه چی ها یو حدیث کې راځي چې صرف کلمه به و سره هغه ډېر پيره کی الله رب العزت وو توي چور شا او حضور وسنك خپل طول ده حاضر شه به یا الله سشن سره ټو کې نه خایي چی ته دا دور دفترونه د ګناهونو چی ته دا الله بو یورش دعوت الله چې نیو د لیا بدرانه شي نیو دا مامله د الله رب العزه ته او یو دا د حساب کتاب د قانون مامله دا, دا چې نه کی د ډیرینو جنت ته بځین ګناهونه د ډیرو دوزخ ته بځین ال تدی دوړه کانډه په کانډه برابر او حتل فمس کبل ایساری نو جنت ته بنی تل خدای به تاسو آتی او اذا صرفت ابصارهم هر کله چوالو لشي نظرونه د دا دا دای دای په سیری د مجهول سره ذکر کړه زکا چې د دوزخ طرف ته ودی کتلم نه غاړې او الله به نظر دی طرف ته واړی چې د دا جنت داتلو او ته نور خواږشي تلګه اصحاب النار په طرف د دوزخ واړو قالو نو واي بدی ربانا ازم لا تجالنا مالقوم الظالمين مگر دو موږ د کوم ظالمانو سرا الله به نن بچا وناذا اصحاب العرافه اواز بو کی د عرافه والا رجالن سړوتا يا ريفونم جبي جني باغيل را دوزخ کې څ سړی په پراته یې چې دای وبېجه ني او هویدا خوافلان کې دي پس به پیږي ني بي سي ما هم په نو دای سره قالونو دی بو واي ما غنا انکم فائدہ درنه کړه دا سولره جمعوکم جمع واره احساسو وما اوه غيثو كنتم تستكبرون چې تاسو به کوم لوي کوله مراده دنیا عزت او یا چې دنه شاګردان مریدان باطل پرسته اهؤلاء الذين ا يدواک ساندی اکسام دم جدا سو قسم کړو لا انا اللهم وبرحمتن چې اوبن رسیدې ته الله رب الاوله مهرباني دا وینا د ملایکو ده ملایکو ده ملایکی په اوازو کې د ځخوا لوتہ چې وګورې دی عارف والا وته ساسو دا کې دی او دی به جنت ته نځي نو وخت چې الله سحو کم دې الله دې دوی وې ادخل الجنه دا نه شي جنت لا خوف علیکم نبیر رب تاسو ولا ان تم دهزنون انا به تاسو هم دې وانا دا اصحاب الناری اواز بو کی دوزخوالا اصحاب الجنتی جنت والاو تا ان افیزوالینا چرا والاوی پا مونگا باندی من المائی دو او مم ما یاد حقی سنا رزککم اللہ چاللہ کم خوراک در کرده دا صلا گرده و تنوی چه پڑه را کتا که چه مونگا برده رو خو بسی دا دین چه وران کرده دی ندا دی خیط وران کرده دی دنیا پرسته چې گوره اوم خړډي پسين کب هغه د دین پجامه کې بي دينه تا ګور نوم د خټه غموړي دي پیرو مولا دین خټه لا پټ کړی هاو دنیا دار ته جو ګوري هله کبن کې نو غريوله ک یار سب خورو نو دا سودولې کوي سبا خورو ير نو دا غلط طریقه سره سګلنګ ولي کوي ير کناکو نو غا ني دا مهنګايدا سبا خورو دنیا کې د خټه غم به اغسته وي اغسته دي دا تر مرګه پورې ډک نشو خدایا سره د دوښ کئم د خېټه دی نه خدایا په دوښ کئم نه ډکیږي نو مطلب دا دی یذيبا مخپکی دا دی بابي می مخپکی دا غنينو دا نفس او خېټه دا د سړي دشمنان دي دیوال ته کيم دا وي چې له سلغونی وب پګار دي سلغ خوراک وب پګار دي قالوا ابوي وات جنتيان ان الله حرمهما الله بنکړي دا علل کافرین بګافرو سره له تکلیف خبره بهي چا غي کا تناستي دوزخ کې او جنتیان به په جنت کې نه سي دوزخيان ته عذابې ملایکو اور پس راغستې او اور او تلاندې بلیږي دسکلو بني دې تش جنتیانو تو ګوري نو دال له عذاب دی له تکلیف دی الله رب العزت دې زمونږ استادو تول اثر د نسلو نه دا تول مسلمانانو به الله دې دوزخ او ساتي که مکافرو قسمت کې چې الله هدايت نکړلې تول دې الله هدايت وکړي او چې ده چا قسمت کې هدايت الله رب العزت دې تول تبا مسلمہ نام الله اللہ رب العزت پامن کی وَالَّذِينَ آئے کافر اتخذو دینہم چې گرزولے دیدین اخبر اللہ وان تماشے ولائے بنالو بے الله مآلوسی رحمہ اللہ فرمائی مطلب دارے فَحَرَّمُوا وَأَحَلُوا مَا شَاءُوا بس چه سیخ وخینو آغا حلالی چه سیخ وخینو حرا آغا حرامی دا لوبی دینو وی آغا خلق چه دینی لوبی گرزولیو وَغَرَّتْهُمُ دې دوه ګړیو ژوند دنیا فالیو ما نن نن راز نن صاحب موږ پریدو دئ لرا کما رسول ک څنګه چې دئ هیر کلو لکایو میم هازا ملاقات د دیورزي وما كانوا بیااتنا اجهدون او په سبب د دې چې زمونږ داتونه به انکار کاو ولکدینهم بس واخر داوان الحمدلله رب العالمین هیومن دا آیه وايي ولکدینهم به کتابین موږ راولې د دې ته داسي وسلنا او چې موږ تفصيل سره بیان کړی دی الا ال مین فایلم ھودن ہدایت رحمت رحمۃن رحمۃ دی لیکومی یؤمنن طاردا کوم چی ایمان را دی هلین درونا انتظار نه کوي الا تابيلهو مگر دینچا د انجام د بیان د قران او یاد انجام د انکار د دې قران یوم یاتی تابيلهو کما را چرابش انجام د دې قران یقول الذین وایبا وکسان نسو چی پری خودو دا قرآن من قبل و مخید دینا سبو ای قد جات رسول رب بنا بالحق کی یکینا راغلو پیغمبران درب زمون پا حق سرا پر اختیادین نفح نه نمون خونمان علا نفح اللہ نا آیشتا دے زمون دا من شفاء آ سوک شفارسیان فیشفاؤ لنا جشفارسو کی زمون دا او نردو یا واپس کڑشو فناملا چعملو کمونگا غیر اللذی بغیر داغنا کننا نام قاد وخاسرو انفسهم بيتا وني كلخبل زانونا فسو بسرف امارهم اللتين هي راس مالهم الى الشرك والمعاصي علما اليس رحمه الله وي زان تاواني كزكا چخل عمره باغه گارونو گيو لغو چاغه الله نا فرماني وا وزل انهم اورك فل لنا ما كانوا يفترون اغا چي ليس دروغ ديول وا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حصيصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قلاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تزرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض باب إصلاحها وادعوه خوفا وتماه اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيمٌ